Que no te cuenten lo que pasa. Amad a tu televista, et a pistu irratia. ¡Perdito Madre! egiteko grina eduki oinez jakin eta abiatu egin behar da erortzeko beldurrik gabe euskaras egiteko maitatu ikasi eta aritu egin behar da hankak sartzeko beldurrik gabe tipi tapa tipi tapa euskal herri euskalduntzeko herritar bakoitzaren egitekoa garrantzia eta protagonismoa aldarrikatu nahi ditugu tipi tapa tipi tapa bakoitzaren abia puntua, Zei nahi dela ere, herritar guztiak euskalakari izango diren euskal herria da korrikaren azken elmuga. Euskal herri euskalduna da, aekaaren azken helburua. Bausotz, bausotz, euskalakari Bausotz, bausotz, Bueno, Arratzan León guzti hori eta e, ikusi duzuenez ba, gaurko irratzaioa izango da Gorri Kariburuz eta, bueno, ba, barakaldon etorriko da datorren e, ostiralean eta, bueno, ja zapatillak, e, kamizetak, e, eta praka, praka motzak, kirol praka, e, atera alditu zue, gauza guztiak, e, ja, hori, ba, hauzaak entzeko eta, eta garbitzeko, bai, ba, prez eta korrika egiteko prez egon behar duzuelako. Eta, bueno, e, zera, e, lehen gota behin, noski, Arratzaldeon, Tamara, hor botoietan, Eta, bueno, ba, orain bakarri nahu, baina e, aski etorriko dela beranduago, pizka beranduago e, etorriko dela e, gure itsaso. Eta hemen egongo gara ba, gaur hostiraldontan, eta hori gure gaia izango da korrika. Badakizue, azieran, e, azieran gaur e, zerbait berezi bat egingo dugu, elkarrizkata atso bat e, edukiko dugu gero albisteak gaia eta gai, gai barnean ba, elkarrizketa e, ze barakaldoko haikako haikako e, aika, korrikako arduraduna rekin elkarrizketa egingo diogu eta eta gero ba, agenda eta pizpaz ja? Orduan, e, orain, e, egingo dugu, bueno, es, jarriko dugu e, korrikako, e, bueno, txileko korrikako arduradunari e, egin dioguna e, elkarrizketa e, bat, eta, bueno, ba, grapatuta dagone, eta, bueno, badakizue gure olatz e, dagola hor txilen, eta bala kisue ze polita denea e, dela eta horregatik sea e, ja bere harremanak egin ditu eta eta bueno lortu du e, elkarrisketatxo hau ordun nahi dusunean tamara Zalakari. Eight and then batera masazpigarren korrik atorri zaigu Euskal Herrira. Herri eta osoak euskarazko jarduerez beteri daude egunotan, jebetean zehar, lehenago eta beranda jobe. Batzu baina urrun egotea dokatu zaigu eta ezin izan diogu festa horrek transmititzen duen zirrarari eutsi Nola edo Euskal Herriko korrek ara nahi izan ditugu txileko lagunak. Horretarako, zenbait jardura programatu dugu jebetean zehar. Tantaka, jarduren berri izango duzu errikoloraren bitartez orkoa nire ipaza Santiago munanean ari den emako euskaldun alkarrizketatu dugu. Hiriak, apirria den 9 arun batez Arma plazan burutuko den live daftelakoaren berri eman dugu. Orrats elkarrizketa. Santiagoneenginditugu pentsatu dugu bi biek egitea. Batetik bideo e, bat grabatu, hasikeran pentsatu genuen live tube bat grabatzea, baina bueno, gero hitz egiten batekin bestearekin, gauzak garatzen joaten dira, lehengo ideia pixkat moldatu eginda, baina jarretzen dugu hori, e, Santiagoko plaza nagusian, plaza de armazen, e, hori, bat grabatzea, e, korrikako abestiarekin, ortengo abestiarekin, eta hortik montatu dugu historiatxo bat, eta hori zango da nirengok egintza. E, e, apitilaren bederatzean nirengo duguna. Eta gero bigarrena, litzateke, korrika, berez, korrika bat egitea. Haunde joango gora um, Santiago on dagoen e, menditxo batera, zerro batera eta handik jaitsiko gora tipita bat tipita eta e, Santiagoko kale batzuk xearkatu ditugu Euskal Etxira heldu arte. Da horiek izango dira ditugun bi ekintzatxoak. Eta noren eskutik sortu da ideia. Ba Egun tonto baten hasi ginen pentsatzen lagun pare bat, e, lagun bat eta biok hasi ginen, "A, hon dagongo korrika dela ta, ba, eh, ba zerbait antolatzea, hemen Santiagoan bai, jiji jaja, barreka, hau ideia tondo batzuk hasi ginen ateratzen eta hortik, bueno, zabaldu genuen pixka ideia jendeari gustatu egin zitzaion, orduan bakoitza kalsuen enean, "A, ba, nik padowkat kamera bat, ba, nik padowkat ez ezera, ba, nik pentsatu dut bestea" eta eta horrela sortu zen. Mm -hmm. Eta ze ze nolako harrera egin dio Chileko edo, edo Santiagoko hienteak proposamenari, zelan hartu du hienteak. Ba, hasieran ba, eh bueno, ez zuten askorik ulertzen, ze dena izan da oso oso azkarra eta zabalduken denuenetik lelengoko ideia, e, gero hasi ginen era arte gausak sehazten pilo bate, halako historia edo bakoitzak montatu du bere buruan historia ezberdin bat uhum. eta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 Baina, bai bai, posi, posi. Eta bidean zaltasunik edo estoporik ikusi duzu? <risa> ba, ba bueno, badaude, ez, beti gertatzen diren estopoak. Adibidez, eskatu genutuen eh pankartak eta petoak eta bai bai, bidelko ditugu hau, baina aduanan geldituta eh paketea, ba bueno, ba orreri aurre behar. Orduan pintatuko dituzte petoak, eh pankarta egingo du guztelan edo alan. Eh, gero badaude gauza txikiak ere bai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 Solventa ditugu, beraz, uh -huh. eh, oraingoz dena ondo dijoa. Uh -huh. no ondo, eskerrik que asko hiria. Bai, zuei. Wazena reda guasen, wazena reda guasen, Informazioa de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Zeona e, eh? berriro olatzen ahotsa intxutean hemen e, irratian eta irisena eta hori ba hemendik xa olantzentzako eta Eta Txileko, Korrikako, ardunarentzako txako e, musu handi bat, eta, bueno, ba, hemen, e, hemen gaude e, nahi, nahi duzunean e, zerraik kontatzea eta tablan. Eta, bueno, nire ondoan, ja, etorri da, itxaso! Arratxaldeon! Bueno, arratxaldeon, itxaso! Eta justu ya, etorri zara, albisteak esateko. O sea, que... Bai, ping, eta enroia tu baino lehen naziko gara bai. albisteekin. Eh, barakaldoko albisteekin hasiko gara, eta bueno, azteko albiste oso hon badaukagu. Eh, aurreko estiralean, jakinara ziziguten, eh, unegi bazkez, barakaldoko presoia, ba, militante internacionalista, eta... Eh, aukera zeukala e, fiantza bat ordaintzeko eta ateratzeko. Bueno, komentatzea, hainbat komunikabideetan, inkluso uste dut herrikoloren aziera baten jarri genuela hamar mila euroko e, fiantza zeukala e, jarri ziootela. Baina, bueno, esatea, irurogei mila euroko fiantza dala Eta, bueno, ba, kasualitatez bere gutuna irakurre genuen aurreko astean, eta deitxo bere gutuna irakurtzen genuen tartean, haien ba, bueno, gurasoak deitu zituen esanez notizia beha, Bueno, fiza orordi zuten eta larun batean berton gaueko ordu bat ardditan edo lan ba, bueno, e, bagatza usora ur zen Han harrera e, bat egin zitzaion noosounkigarriaak bueno, ba, azkenean danak e, emozionatuta. Na da, on bueno, ba, berak e, komentatu zaena baita ere, ba, San azkenean gas gozoa zela senti dudako e, ba, sentimenduak e, hainbat kide babono barruan utzita nabono basate hori unai igualterreta gabi ba atera direla bai eta onge etorri unai posible sigaitesak posible korrika kulturala bueno se hisen honekin eta eh se ser rima asonante de gindute <laughs> Ba, esan eh, nahi duguz, eh, apirilean aprile, Euskararen aldeko hainbat jarduera eh, erukiko dugula, eta eh, bai zezta hon, bai barakaldon, ba gozatu alditugu eh, jarduerak, ez? Eta, eh, bueno, ba, nahi baduzue, eh, ez, ez duzue, jakin nahi baduzue, a ber... <laughs> Akin nahi zue eh ba, e, ba, egingo duten e, bai barakaldon bai stown va ba, ordun sasiburu e, blogeran eh va baina hemen ere kontatuko dizuegu apurtxu bat bait ere e, jadanik bai. batzuk pas dira baina bueno gaur ostirala eh abrilak 8 San Vicenteko parketik Arratsaldeko 8 E, Bertzo Etriki Poteo egongo da, e, Bertzo Larekin Batera. Eta baita ere bihar larunbata, e, Barakaldoko Antzokian, Babiloniako Loreak e, Antzarkia egongo da, sortziretan esatea bihar e, euskeraz dela, eta antzerki Berdina erdera egongo dela e, am, Amarrean, igandean. E, gero baita ere... Igandean 10 e, mendi irtera egongo dela Gorbeira, <coughs> ezerraldeko mendi taldeen txangoak e, sortu e, eskeintzen dute eta Santurtziko trengeltokien gertatu geratu da e, goixoko 8retan, hasiek e, nahi baduzue goix altzatu da mendira jun, ba hori. Eta e, gero, ba 12an asteartean, e, film laburren e, bira edukiko dugu Sanbizenteko kultura etxean, 7 Eta, gero, azte azkenean, amairuan, Euskararen arrastoak, e, barakaldon, itxaldi bat, e, eukiko dugu ere, baz, e, San Bixenteko kulturetzean, e, zazpiterdietan, eta, bueno, baz, jarritzeko e, jardu ere ekin, baz, bai, e, eukiko dugu, e, eta, baz, hemen... Eh Barakaldo eh Es eh, izango Barakaldo baina bueno, le Ostegunean 14, sexta honia eukindu bai, dugu korrika txikia. Ba, ba. Eta bueno, esatea ja abisatuko saituztegu aberra zaiguna azten, eh horrengo ostiralean ez da irratzaileurik egongo, ba horregatik batez ere arratzaldeko 4erdietan Barakaldoen Korrika sartzea espero dugulako. Ez bai. takia eta purbetu erandago, purbetu lehenago. E, eta orduan ez dugu irratzarik jorik izango, baina bueno, gure web horri aldean eta gauzak egingo ditugu, azikean jarriko ditugu. Bai, eta bueno, irratza joa ez dugu egingo, e, ba, ez, a ber, Korrika egingo dugulako, orduan irratza joa izango litzake, litzateke nahiko holan. Bai, bueno, egon gara. Eta baya, bueno, bueno. Gure, gure osasuna ya, horretrako guke... Ala ere, elkarrizketaren bat egitea e, bai. pentsatu dugu, asik ez dakit, guko lan egungo bai, garen, baina elkarrizketetuko bai. ditugunak, bai, saiatuko gara, korrika hasi baino lehenago, be, bai, jendearia, abai, bai, bai, remozioa bai. zelan bai, dagoen. Gure ikotatze. resistentzia da, daukaguna, osak. E... Bueno, eta ja, e, bertsoa faria, zestaun e, amabostan, eta amazazbian, ba, korrika bukaera, e, jaian, e, euriko dugu de unos 100. Así que no, no, Va, Orretán, Urrengo, Alvistequín. Bueno, eh, Urrengo, Alvistea, así como con las declaraciones de la empresa ITP, estamos orgullosos de hacer aviones de guerra. Y nos preguntamos por qué eso, de repente. Pues bueno, el, el martes 5 de abril, eh, miembros de Comité Internacionalista, Kakitsak, moog realizar una protesta contra itp itp es una industria de turbopropulsores y sener también una protesta contra sener eh, la escuela técnica superior de ingeniería de Bilbao. pues bueno había unas jornadas de empleo y presentación de empresas y bueno itp fue a presentarse y uno se presentó sin tapujos ante el alumnado no sin antes recibir pues bueno, lass críticas de, de varios colectivos sociales eh, decir que pusieron una pancarta con el lema de ITP y ener matan lucro con guerra y bueno eh, lo que se dedicaron es a, a informar a la gente que iba a esas jornadas eh, pues sobre los proyectos armamentísticos y de industria bélica en las que participan estas dos empresas bueno decir que estas dos empresas han destacado entre los datos que, que nos han hecho llevar estas asociaciones pues bueno que la participación de ambas ingenierías vascas en los bombardeos de libia Eh, decir que itp realiza el mantenimiento de los aviones de combate f-18 españa ha enviado cuatro de esos a la guerra de libia y también decir que uno sener equipa con tecnologías propias a esos misiles y bueno pues eso que recordar que aunque las bombas caigan lejos pues la guerra empieza aquí cerca desde la industria armamentística Bueno, además eh, hubo personas en el público que les eh, estuvieron haciendo preguntas eh, para ellos eh, un poco eh, eh, preguntas que no están habituados a, a contestar y con ya un poco de mosqueo el delegado de itp repon, responde como hemos titulado este artículo. Es, este artículo. Y no es otro que, que es el de, Estamos orgullosos de hacer aviones de guerra. Sí, Hemos no. de decir que ITP participa eh, en, eh, en el mantenimiento de los aviones de, de Libia. Entonces, pues bueno... Eh, no sé si pensarán que esos aviones y esos misiles lanzan eh, flores o, y, y, y dan eh, chocolate... Eh, como luego les gusta salir, ¿no? Entonces eh, diciendo que no, que eso van por la paz y van, pero al final los que una vez más sufren las consecuencias es la población civil y así lo estamos viendo día tras día, ¿verdad? Mira, ¿a dónde va tu chica con todo eso? Mira, uh -huh. <risa> si las ¿a dónde vas con Bueno, y Baracaldotik, que eh, es abaltzando a Euskal Herriera por txubet, eta, bueno eh, a la calle en defensa de prestaciones sociales. Eh, una vez más, diferentes colectivos sociales y la Asamblea de Personas Paradas de Vizcaya han convocado una manifestación para mañana, sábado, 9, 9 de abril, a las 12 y media, en el Palacio Foral de Diputación de Vizcaya, situado en la Gran Vía. Y bueno, desde allí van a ir hasta el Teatro Arriega. Y bueno, eh, ellos, como han explicado, Bueno, eh, en la coyuntura de crisis, cuando más necesarias son las prestaciones sociales, las diferentes administraciones públicas han decidido hacer un recorte drástico de las mismas. En cambio, a quienes causaron la actual crisis no solo no les exigen responsabilidades, sino que les subvencionan con dinero público. Bueno, no es la primera vez que leemos este tipo de declaraciones y, bueno, al final eh, la intención que tienen con esta movilización es hacer visible, por un lado, pues eso las consecuencias de la crisis, el aumento del paro, los desahucios, la pobreza... Y por otro, las medidas adoptadas por las instituciones, los recortes de las prestaciones de por desempleo, las pensiones y las ayudas sociales. Y bueno, con esta movilización quieren reclamar una política social que amplíe los derechos sociales en, en lugar de recortarlos y llamamos y llaman al conjunto de la población a sensibilizarse con esto y a movilizarse con esto. Por los recortes que estamos viviendo ahora y por los futuros recortes que, que pueden llegar. Donde no debe de haber recortes es en los presupuestos militares, ¿verdad? Hay, parece que para hacer aviones de combate y misiles hay dinero a patadas y se pone más si hace falta. Jóvenes inde independentistas protagonizan un plante ante el juez. el Bueno, pues eh, esta semana eh, han estado... Oh, han realizado una concentración y una rueda de prensa en frente del Palacio de Justicia de Baracaldo, donde 10 eh, jóvenes estaban eh, llamados a, a presentarse ante el juez por eh, un acto desarrollado en el centro comercial de Bayonti, donde se desplegó una pancarta eh, denunciando... Eh, la criminalización de la juventud eh, independentista uh -huh. eh, aparte de, de ello eh, los portavoces denuncian eh, la actitud mostrada por la chancha y los responsables de, de Bayonti y eh, han concluido eh, han concluido mostrando su voluntad de, cualquier, eh, de continuar defendiendo los derechos eh, civiles y políticos de la juventud vasca también hicieron eh, un recordatorio eh, a cuatro jóvenes de la comarca, Naya, Idoya, Rubén e Eiratei, que han sufrido de primera mano las eh, la cara más amarga de la represión y que aún los tienen encarcelados y encarceladas. Uh -huh. eh, hemos de decir que además eh, de esa de esa comparecencia eh, salió una persona donde se donde Eh, estaban eh, haciendo la rueda de prensa para dirigirse a, a donde el juez para decirle que no iban a comparecer y que iban a seguir eh, pues bueno peleando por los derechos eh, civiles y políticos de la, de la juventud vasca. Sí, también comentar que el mismo viernes eh, los jóvenes que, que, que eran imputados eh, se dieron cuenta o, o se, les comunicaron que una persona que en su día acudió en, en su ayuda eh, fue imputada también por reprochar eh, abuso social eh, nos dijeron una mujer que el día de los hechos paseaba por el lugar junto a su hija pues bueno fue finalmente imputada según la según le notificaron ayer más que nada porque esta mujer salió en defensa de, de una de las jóvenes que se descolgó de la pasarela al observar como el agente de la chancha actuaba de manera desproporcionada y le comunicaba que le iba a romper la cabeza Pues bueno, eh, aquí ya no solamente van eh, contra los que defienden eh, los derechos, sino contra aquellos que que piden que que se permita que se defienda esos derechos. Sí, bueno, les han hecho una petición fiscal de diferentes multas y bueno, en principio, eh, la mujer imputada a última hora pues ha sido finalmente absuelta. Sí, pero bueno, eh, no se trata ya del hecho de la solución, no se trata de las multas económicas, sino del hecho en, en sí, que bueno, pues eh, con la impunidad con la que se hacen unas cosas se permiten unas cosas y a otras se reprime <risa> E, gure bolei biharrekiko sorre ekologikoa bueno Euskal ate jau mukatu dugu eta Bolivia hitza ezatean mundura joan gara nago bai bai está quinto da murua está <laughs> bueno va ba, eh iparraldeko herriok herri kontsumitzaile morratuak egualdeko herrietatik bali baliabide ugari behar ditugu. E, hauen ustiapenaren eragina gisarte eta ingurumenean guk eurekiko dugun sorrekolojikoaren parte bat eh, osatzen du. E, Euskal Herrian erregaien menpektuson handia daukagu eta bueno ba ekologistak martxaneko ekintzaile talde bat Bolibiarara abiatu zen Repsol IPF bezalako transnacionalaren eraginak eta han sortutako osorrekolojikoa ezagutzeko asmoz. Ta bueno, ba Repsoli, PF, Latin America osoan zehar edatu da, eh erosketa baten bitartez, ta bueno, ba, aktiboen aldaketak eta privatizazioa bortitzen bidez. Eta e, kontrol maila eskasa eta zerga basuak direlata, ba bueno, etaekin ekonomiko handia lortzen lortzen ditu. Eta bueno, ba, hori, askenean kristolango eragina daukala eh holako e, e, herrialdetan. Bueno, ba, gure weban badaukagu daukagu bideoa e, etona ningun bideoa. Bai, hori da eta bueno, badakizu www.herricolore.org va ba, ikusi alduzue eta bueno, ba curiosoa es, eh? Resol IPF eh, egiten duena. Eh esaten du se eh, justu atzo televiztan eh, iragarki bat ikusi nun eh, eta esaten zuen Resolek las carreteras verdes eh Eta ba, bizizk latzen dituztela neumatiko sarrak eta hola ba, errepideak egiteko. Ez? Ze onak eta badakigun hemen garbi-garbi, berde-berde ez direla, maimaginatu ba, non baiten guk ez dugun ikusten eta gizarteari orokorrean berdi diola gainera. Jolin, rezol, haupai, rezol. Bueno, eta esatea, Maki, que du www.org Ui, Ta bueno, eh, sartu aldin bazarete Pagina web berria daukagu astelenetik, Ah, bai, Polit-polita, ya. atal berriekin, eta bueno, ba, orain kolaborazioetan edo, komentatuko dizkizugu, ba, atal berri hoien parte bat, bueno, kunta lunero, kaskabeleroak ditugu, mm. eukengo ditugu astero, eta hor daukabera tal propioa, eta bueno, bau ingoan, e, arantzak idatzi digun ipuñaren, hasiera irakorreko dizu dugu. Uh -huh. eh, que dificil es el idioma de los seres terrestres, si? ¿sí? Por eso las ideas no sabían muy bien cómo dar forma a su proiecto de información. Ellas, livianas y voladoras, con tendencia a zascandilear por los claros de las nubes del raciocinio, les con, les costaba mucho entender a los terrícolas. Así que imagínense pa... Ya, hasta aquí podemos leer. Bueno, esta te ha... Y eh, puñado, ingoan, haránza, eh, ericolorere y buruzkoa... Y uh -huh. das, tenzayatudela, o sosayaginza, y hola, me da lortudela, así que comidatzenzaito estego... Vai, etan... Eh, I, I. Eta oso saia da, eta behitzu izan eh, azkarra den gure harantzak jartzen du. Libianas, boladoras, tendencia, zaskandilear, nube, raciocinio, kostaba, entender, terrícolas. O sea, hori dana esaldi batean, o sea, Ma, barran. Guste, Ia, selako buru. Ipuñak izteia da. ondoan daukala, eta <risas> doa billatzen itzak. urrengoan ahi, saberi ganar, edo alrosko hori joango da, joan ezkarra denduraren. Eta bueno, eh kesapotea baita ere daukagu aste honetako, ba, bat, Hablamen Cristiano titulatuta, dauno bai azatea eh aste honetan idatzi digula Barakaldoko gazte batek. E, eta e, aipatu aipatuguna da ba, arasoa behin ere izan duen beste berriro ere, ez bestelekude baten e, euskaraarekin eta bueno, irakurriko dizuete hasierattzea. Gaur arrattzaldean e, arratzaldeko bosterdietan inguru pakete bat jasotzera joan berri izan naiz postetzera. Bertan niretzen da heldu denean, urbilo egin naiz mostradoerera eta bertan zegoen langia, langileari hasi naiz eukara zitza egiten. Berak, gaztelera zer egin dit, eta momentu horretan, galdetu egin diot, era harrera euskaraz egin altzidan. Berak, esetz esan dit, eta nik, galdetu diot, ea bulegoan euskaraz arrera egiterik zutenik. <coughs> eta berak, jarrera desatze egin batekin, ez zela posible esan dit. Momentu horretan, galdetu diot, ea bulegoko norbaitek euskaraz zitze egin altzidan. Arrera, eta aldi horretan, berriz esan dit esetz. Berer antzuna, gerota desatze ginegoak izan dira eh que xa horretan doko sue artikulu osoa, ta bueno, esatea ba hori, gero ta desatseginagoa izan bai. zela, ta beste berrirore ba uno gure hizkuntza xapaldua izan dela. Bai, ia da. Bai, egia da, egia da. Ya ja, eh al debatetik e, ezin duzu eh egin, baina ja zure kontra doa, hori, ba, ez dakiena. Bai, gure eskubideak azkenean, zapaltzen di da... dituzte beste toki baten berrirore. Bai. Ya. Bueno, ba, onaino albisteak, eta horain eh, eh, elkarrizketa txobateukiko dugu eh, barakaldoko korrikako ardura, dura, ardura dunarekin, eta bueno, ba eh, kanta kanta bat, eta gero ba, korrikari buruz Itseingo du Tamara ezten digo korrika 8ko kanta jarriko digula. Aide <risa> <risa> korrika hala zankoan aide korrika araio polan aide korrika dida korrika aide korrika Vente pa'qui pa a charlar un poquito Vente Pa da da da virat nana vachira no me dejes solito Pa da da Bueno, eta elkarrezketari ekingo diogu, eh, joan daukagu, berakabloko korrikako ardura duna. Arratza leon? Daixo, arratza leon. Oso, hey, bajutzen hey, hey, zuten hey, hey, hey, zaitut. Xartzen zuten zaitut, eh? A ber, joanak. Bai, joanak. Bai, hori bai. Bai, bueno, eh, a ber, esango diogu tamarari musika zeitsi bat ez? Ez eh, kegi telfenoa, ez dago, ba bueno, hola nintzuten da, ez dakibusen Se, irratiba daukazu, zure ondoan? Ez, eh, kalean dago, da entxe bertam, estela barruan, estela didei barruan ah, Hora primeran Bueno, ah, opa, dale, tamara, bueno, bueno, bueno, tamara ya kompondudu du, eh, Gure teknikariak egindu eh, kompondudu du, eta bueno Bueno, ba, ratzaldeon, joan Arroka leo mai Bueno, ba, ni Mario naiz eta nire ondokoa itsaso da Eta, bueno, ba, e, errikolore inkesta e, egingo dizugu hasieran e, eran, ba, dakizu, berotzeko pizka bat Oso azkarra e, eta erantzunak e, izango dira ere, ba, hori, tita, ez? Egingo dira eta holan ba. A ber, ba, lehenengoa, oso erreza, nongoa zara? Lehenengoa Le Eta, bueno, e, ze falta edo soberan dau zure asoan, zure auzoan? He barkatu barkatu el tentsun. Bai, dinot ze, ze faltan eta ze soberan dau e, dauen e, zure auzoan, zure herrian. Ez dut esan zuten. Bu Bueno, Joan, behitxu, se gauza bat egingo dugu, se mostuta dugu? Hore mai, hore mai, hore mai, ados. Ah, vale, vale, ados. Bueno, ba, zera, eh, esaten zenuen, eh, se, se leioakoa zarela, eta, eta, bueno, ba, bezde galdera bat egingo dizut. Berriz, eh, jaioko bazina, zein herri aukeratuko zenuke? O, oh, berberdale joa. Bai, <laughs> lejoa. Eh, oh. e, zure asken liburua edo filma? Asken filma, igo izan asken filma. Hi -hi. E, noten, na, eh, no ze da, eh, Rekien por eskatu albazendu un desira bat zein izango litzateke? Desira bat? Boare ba, bu, zago, galera. Eh, desira bat, ba, adibidez, Euskal Herri osoan euskara egunero edonon entzutea. Mhm. Uh -huh. Bai, eta, behitxuz, eh, eh, de, dezia, eh, dezia horretan, a ber, eh, galdera, hau, nola zartuko duzu. Eh, nola ikusten eh, duzu Barakaldo hemendik Amar urtetara? Ezein eh, txeltzutan, eskadarloan ala Orokorrean. Orokorrean. Orokorrean. Orokorrean. Oro oro oro oro okeratu, noski aleba. No le gustenudian, ba, gero eta lan balentza okerrekin, adibidez, eh, euskara mailean adibidez ez ezutuzte... Kristo 9 puntatik egongo denik, ba, naiz eta horren alde lan egin, eta jaia jaia jai herrikoiak ere, adibidez, beste alde batetik jaia herrikoiak eh arriskuan da Gero eta lan handiago egin behar utelako aurreateazteko eta bai dudik gero eta laguntza gutxiago jasotzen dutela mm -hmm. Oizamaitzateke, oh, eta gutxu gara vera Vale, ba, azkena ya, eh? Ba, zuke, tontxu, zehuitzen dutxu, eh? Tontxu barakaldokal kaltela Bai, bueno Bistaz, eh? Handia eh? denez, ba, bistaz eh, Tontxu aurrean eh, izango basenu Zer izango zenioke Baina labur-labur, eh? Labur-labur? Labur la bai, zure antzuna adinot. Ba, ah, se ba, ve sangonio que. Bai. Ea ea ea ea geurice gatik ez digun, soilik que ematen. <laughs> ba, uzte lista baten jarriko bazara horretarako, eh? Bueno, va ba, ya, galderatxuen ostean eh hasiko gara gaurko gaiarekin. Bueno, esatea berriro ez dakit lehentzundean, hori, Joan ehako barrakaldoko eh, agako, ardu, eh da, esta. Dai. Bai. Bai. bueno, ba, korrikaren inguruan orain korrikatzoa hiziela, ba bueno, igual historia purbet jartzeko zera zergatik e, egiten da isto, e, korrika? Ba, korrika egiten da batez ere, batez ere eh euskara eh edatzeko, bai, da, euskaldunte alfabetatea eh Eta batez ere, bueno batez ere, hori hori batez ere, eta beste batetik ere, ba, gure Euskalteia, ba, zaharrake berritzeko, e, berriak erozteko, Euskalteia ez dagoen tokietan, baiartzeko adibidez, materiala berrizteko, besteak beste. Uh -huh. e, Noizteik egiten da korreka? Ba, lehenengo haukerdez banabil, e, lauro gehian izan zen, eta oinatitik bilbora, oinatitik bilbora lauro gehian, bai. Aha, besteuna nen, eh, zu nuen el baten hori. Soritzarres jarraitu bar dugula korrika egiten, ezta? Bai, kontua da hori, jendeak bueno, uste duela, bueno, egia izan korrika festada alde batetik, baina korrikaen helburua da, helburua da eh korrikarekin amaitzea. Uh -huh. <laughs> hau da, hau da, eh gezurrabairu bi ere. Korrikaen helburua da Euskal Herrian edonon, Euskadaren entzutea, euskaldunak izatea, euskalakariak izatea, ezta? Beraz uh -huh momentu momentordi eldean ba korrikaia sentzuago galduko luke. Mm -hmm. bueno, eta e, nola nola sortu zen e, korrika. Korrika ba ba ez jakitz hain zuzen nola zen nola sortu zen, badaki zertarako sortu zen eta hasierako urtean ba nahiko ibile laburra izan zela eta kristo nagaso handiak izan zituztela eta tira nahiko estatuz hitzaiera aurre ateratzea. Mm -hmm. Mm -hmm. Ka, baina gara igual, e, benetan jarraitzen baldima da egiten da, errealitatean nahiz, eta guk ikusi korrik, egun hauek, sepolita dana, ze tal, e, benetan daukane reflejoa, gero benetako aldaketak ez dira, guztiz realak ez da? Ez, ez dira bater realak. Es, ome, dugu ere horrako aldaketa handiak nabaritzeko antzemateko eh, urte batetik beste daia dela. Uh -huh. Eh, prozesu motela da eh, kontua da, prozesuak aurrera jarraitzea. Ez es geratzea, estankauta edo. Bela, bueno, gausa batzuek gai a... lortu daitezke, adibidez, horten hori. Trebiño hastea no. es? Trebiño araba vai, da? Bai, bai, beti, beti dorten, beti, beti zaiatzen gaida, e, bai, así era, normalean, así era, e, alako leku edo estrategiko batean edo izatea. Uh -huh. Aire, trebiñon, ba, bere kokapen geografikoa eta politikoa eta delarik, de, de ba, tira, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, Bi urtero egiten dako rika, Aha. mea, bueno, Noiztik ikasten da prestatzen. Noistike eh normalean egiten dena izaten da. Eh a, a, a, a, a korrika urtean, adibidez, guri ikaste urtea hasten bada eh 2010 eh, urrian, ez da? Uh -huh. Ba, azarotik aurrera ja bilerekin hasten gara. Ui... Azarotik aurrera eta hasi uh -huh. eran ba, pizka bat eh, motelagoa dira, lan txikiagoa dago, a pizka bat eh, oinarriak eh ela kite esa gorria que da betiko a birpaso a au, aurrekoa, aurrekoaren birpasoa eta gero ia hasten gara ba gero eta landiagoarekin seazagoarekin ekintzak eta arduaia sehazten ordutegiak kilometroa dena. Hombere, ziur nago bat ematek, bat bukatu eta horrengoan pentsatzen egongo dela, estal. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, du, gure korrikaru dadunak, estal, da, ba, horrek e, bat amaitu, taia ja, beste anpentsatzen haituko dela. Bai, jokina ja, beko lana dela, ez? Eh? Hoi, ziur, galo, galo, galo, bai, bai. Bueno, eta eh, horretas gain, zean, eh, normalean eh, ikusten eh, duguna da ba, lekukoa... Eh, Zea, jende desberdina, es, e, darama, eta nola, nola aukeratzen e, duzue, ba hori, es, e, jendea, edo, edo nola egiten den... E... Leguko eramalean, nolak eramaten duen, nola aukeratzen den? Bai. Ba, leguko, ba, guguk e, egiten duguna da, kilometroak, kilometra salten ditugu, bueno, salten, salten hori da... Eta... Oraain ulertzen dugun, bueno, bai, saltzen dira. Saltzen dira jendeak okay. eh laguntzak ematen dizkigu saldu sal hori izan sal nahi du, horre sal... eh, eh, eta horrek okay. jendeak ematen digula gula eta berak kilometro hori distan uh -huh. edo distantzia hori bakisuere kilometroak es dira, beti Ordan, eh, dira, eh, que... se... sema, kilometro, kisar ere eske 1 metro edo edo 2 km, kilometroadaisena, bai, gero ez dira beti 1000 metro. Orduan, eh aurtenzen bai. Aurtenzen mak kilometro gutxi gora berak saldu dira. Zenba Zenbat Emen. kilometro tan banatuko da? Kilometro edo hori. E, e, e, Benetan lekuko aldaketa edo Bai, zenbat lekuko aldaketa egongo da Barakaldo? Barakaldoan ba amar inguru. Barakaldoan no amar, eh? Bueno, allí ba, has hartuko gara Barakaldora. Eh, noiz helduko da korrika Barakaldora? Vale, y helduko da Atorren Ostidalean, la uterdia inguruan. Uh -huh. Eta zer, zer, zer egongo da Barakaldo norren inguru edo Ba, behira, e, Barakaldon, egingo duguna izango da, gaur bertan, gaur bertan, egingo dugu trikipoteoa, trikipoteoa, zanbizentetik, mm -hmm. bai e, euskaltiko lagunekin, bai berbalagunekin, bai e, a, torten den edonorekin. <laughs> Eta, darun batean, bihar, egongo da bagatzen, erromediagea. E, Horrentaz aparte, ba, antaratu ditugu eh, sexta eta bersek sesion, ere, oi, antaratu, dugu. antaratu ditugu ere itzaldi pare bat zamizenteko eh, kulturetean, uh -huh. eska, eh, barakaldori buruz Ba, ilen korrika kulturalaren ingoruan egon egiten itzeiten apurbet, eta bueno, komentatu ditugu gauza, oie, baina ondo, ondo dago berriro, behin eta berriro errepikatzea, jendean ematu doa itel Hai. Eta, eh, barkatu joan Da, bai eta Barakaldon sei e, bilbide egingo eingo dugu. Eh Vale, ba, barakizue, barakizue hori. Eh eh Barakaldoti normalean seizta, da. Baina Barakaldoti batzuetan e, Bilborantz joaten da eta beste batzuetan Abides Erandiorantz. Mm -hmm. Eh aurreko aurrekoan bezala. Beraz, aurrekoan sartu zen Kaikutik, kaikutik bai. eta amaitu zuen e, Txinbitoan edo bai Gasolinoan. E, gero Ibaia trainera edo pasatu zuten Naip. Eta aurten, ordea, e, sartuko da karre furretik Zestautik, karre furretik Naip. Eta e, gurutxetaran egingo du Zergatik, gero zorrotza da joan behar pero ya Or... bilboartzatzen da zuzenen, oh, ezta? Oi xe, orduan egingo luke Barakaldoko ordigunea hori e, Karrefourretik hartuta, hartu garandi e, Batzar nagusia, Bagatza, Saneloi. Utxo, a berakero luchan al año Joan Golizateke, ardagabeitia ardagabeetatik, bai? Eta lutzanako auzoa handiko yan oigo Eta aia gero, ba, hospital aurretik pasakotugu litzateke, eta sorrotza lan jo. Vamos, kekaikuko hori aldapak endu, baina karrefurrekoa sartu dugu, tandiko jano ager norkiogatzen duen, ezta? <hazurra> <hazurra> <hazurra> <hazurra> <hazurra> <hazurra> bai, bai, bai, <hazurra> baratu, bai, bai, san? bai, esan? Eh, bai, gero, beste aldetik, zea, eh, eh, zerbait berezi eukiko du barakaldoko korrika? Bueno, anécdota... Anécdota... Bueno, ya, es el de la viurte. Es que no encuentro a Nissan furgoneta en la altura y tal haces a recorrer su bicho ori pasaste de la Sijoa a la, es inzanzuven vuelta a la batemamba y anzanzuven. ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! 206 de Trenodola eta leengo satia musikari gago gon ginen. Ni dere, ni derengo ardua egin. Oiera pasaixo, eta urtengo Ortengo horzadik aipagarriena, izan daiteke, ba hori, gure irakazdi maitea di, ba mm -hmm. e, hori, ba hori, bizita osoa mandu e, aekan, egia eta malakaldoko aekaren, edo lehenengo pausuak edo bere, bere txeko telefonoan, egin <laughs> bere bulegoan, ez da, bulegoan, eta hori duan, bizita osoa manduenez, ni egia sartu nintzen aekan, e, berari errelegoa lego, erre egiteko. Eta, ba hori, guztia eskertzeko, eta, ba, Omen, omenalditxo bat egin gode ah, gu. Ha, horzen da. No? Eta, bueno, e... Olan, bokatu baino lehenago, e... zeintzuk dira udaletzearekin dituzuen arremenak? Ba, udaletzearekin arremenak, egia zan, e, neko bitxia dira. E, ale batetik, e, langileek, eroren kabuz, non eski, e, kilometroa erosten ditute? Mm -hmm. eti, Baina, gero, e, udar etxeak ez digu zozik ere amaten, ez digu aguntzaik ere amaten. Ezaten dutena, beti ez denagoza beraz, eta leloa lelo berdinara. Ezaten dute, bago galaia udar euskaltegi bat, eta izkuntza eskola bat, eta haiengan edo guztien e, dituztela, digura aguntza. Baina, ez duten esaten da, e, die leku horietan, bai izkuntza eskola, bai urar euskaltegi horietan, e, numeros klauzuz edo delakoa dela. eta ikasle asko kalean geratzen dela. Eta gero, ikasle horietako haimat, gurera tortzen da, eta ikusten du, ba, guregan, gurean ez duela laguntzadik, gure laguntzadik. Orduan pixka bat, ez dakit, ironikoa da, ezatea, e, ematen duela, guztionza dela, ez da publikoa dela, eta hori, sí. bueno, niamar duela keimarko liatek, ez dakit. Bai, yes, ez, eh, orduan argik tagarrik eratzen da, eh, xa, eh, gure eh, udaletzaa, Euskara alde da gola, edo, justo, justo egiten... Eusdaki nola zan, egiten nahi duena. Bai, bai, bere bete beharra, edo, ez dake, bere burua edo zuritzen du, edo, baina... Baina dero azkenean gurean, gurean ez dugu hori nabaritzen, ez du hori... Ez dake. Bueno, Joan, onaino elkarrizketa, espero... Espero dugu erosoa egon izatea, eta, eta bueno, ba, gure partetik, ba, musu bat, eta venga, ya azken espriña, zuretzat izango dela, eta, eta aurrera, noski? Bueno, amaitzeko esan nuke hori, laguntzaia behar ditugula... Eta Ai. ezkertuko genukela edonoren laguntza, bai e, kilometroetan zaintzen ibiltzeko, petoazantzeko, edo zerdadako. Eurduan, e, prez dagoen edonor, e, pasada dian, eba du, e, euskante ditik, dago, eta mm. eskatuko genioke pio laguntza eragulako. Bai? Hortik ba, mesua, ez pedo dugu norbait agertzea. Bale, ba. Venga. Barte, bueno, ba, onde binia joo. Yo... Atus, correhagoas, bidea gertats. Hauso bakoiteko, izbadit. Asfalto uncerta tus. Mi eta zure tani, bateta Agenda, agenda, agenda, agenda Agenda Agenda, agenda. agenda. Bon, eta, Bukatzeko agendarekin bukatuko dugu Eta ez dakitzen gertatu den Mayamenta okat bat, irri farrez Lehertzen Eta, bueno, eh, Gabros Tírala, eh, hoy viernes, de nuevo como hicieron el viernes pasado a las siete y media, diferentes colectivos sociales y sindicales harán una concentración en contra la precariedad laboral y el paro. Será en las puertas de Ikea para denunciar los últimos despidos llevados a cabo por la multinacional. Vale, quiero eh, Gabros Tírala, ¿eh? Eh, Zasiburu, aeka, San Bixenteko jaibatzordea eta kirika bertso eskolaren artean, bertso poteoa antolatu eh, dute arratzaldeko sortzitatik aurrera, San Bixenteko tabernatik zehar. Lehen eh, baita ere albisteetan komentatu dugun moduan, eh, bihar, larrumba eta bederatzi, eh, diferentes kolektibos soziales y las asambleas de personas paradas de Bizkaia, han konbocadu una manifestazión eh, a las doce y media desde el Palacio Foral de Diputación eh, hasta el Teatro Arrega. Eta, larun batean, Korrika Kultura Barakaldon eta edukiko dugu Antzerkia Euskaraz. Eh, barakaldoko Antzokian, Arratzaldeko Sortxietan, eta Antzerkilana izango da ba, Baniloniako Loreak. E, gandera pasatuko gara, eta Korrika Kultura Lak Mendi Martza proposatzen du Gorbeira lengo mendatuko dituzu egomodan eta buna interesatuta baldin bazodet Santurtziko tren geltokian geratu dira Arratsaldeko 20:08etan. So Bai, ba, arratzaldeko sortietan e, igotzeko, <laughs> justu, justu. ba, justa, justa. Ba, loeiteko gorbeian. Iorbertan <laughs> eta beia. Ba, segura egiten novela kristolango guraldiaguna huaikin. Bai, hori egia da, hori egia da. Eta, ja, astelenean gaude, eta, e, zera, e, fil e, laburre, laburrean e, bira edukiko dugu sanbizenteko kulturetzean, arratzaldeko saspietan, sasibururen eskutik. eta eh korreko kulturaledekin jarraituz e, asteazkenean 13 euskararen arrastroa barakaldo honitze hitzaldia edukiko gugu dugu Txeru Garciaren askotik eta bueno barakaldoko aeka kantoratzen du. Bueno, eta hori, sea eh un año agendarekin eta Eh, Falta da, da gauza oso garrantzitsu bat que Makirinen guen bai, senyala atzemainaz du Bai, baina lasai, horretan nago tia Ze justu itxasok e, ba, e, esan dit eta ipatu dit e, zea, bo, gauza garrantzitsu bat eta horretan nago, horretan nago eta da korrika barakaldon da korrika datorren hostiralean e, la, e, arratzaldeko lauterrietan hori, ba, ba, kar, karre furretik ez Eh, jonak eh, esan duen bezala, eta, eta, bueno, eh, guk ez du eukiko ja joa, eta, ba, urrengoan ere ez, ja, azte esan eh, gaudenez, ba, eh, ez, ez daukagunez, eh, oza, oporrak. oporretangoa zela. Eta hori da, ba, ezke. Nola esateko, historia Baya, ori? bueno, saiatuko grazia oso grabatzen onbaiten bakoitzara bidaiatuko dugu grabadora batekin edolan. lan. Bai, La Euskaldunen eta, euskal bueno, bat, aurkituko dugu mundutik, eta... Euskal hoz egingo duten... Eta, eztelaz dakito, holatzi ezango diogu txiletik zuzenean egiteko irratzaioa. Bai, eta onaino, ba bueno, itzazo, eh, oporraka, oporret, oporrak eh, pasatuta gero, ba, berriro... Ikusiko gara. Eta Tamara, botoietan nagur, eta emendik, e, olatz eta lagunei, musu handi bat. Gero arte! <tusurra>